ان الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى <سؤال> من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله <سؤال> فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد të gjitha falanderimët mirë njohjët, të më të mira janë vetëm për Allahum, subhanahu wa ta'ala, për së ndajtjet, bëgatia zoti gjelli gjelalu hu, të gjitha më të mira, bi më të mire në njerëzimit Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratët e ti të pastra, dhe të gjithë besimtarë dhe muslimarët e së dhe të ndjekin, më të mirë dhe ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, ë jomë të nderuar lazer, melena zot e gjellë wala, do të vazhdojmë rrugtimin në jetë për shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muaji i Ramazanit vetëm se 2/3 është në prag më perfundua dhe më fillu finalja, ajo pjesa më e rëndësishme e këtij muaji, andaj besimtar i duhet që të uh, rrëmar forcat e veta dhe të rikthehn energjitë e veta në mënyrë që nëse tak tokë ndonjë lodhje e e, e ka zhvendosur prej qëllimit duhet që në këtë dhjetëshën e fundit ta rikthehn forcën për ta adhuruar Allahun xhël xelal. Do të vazhdojmë në betejat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Dhe sot me lehen e Zotit Gjellit Gjellaluhu du të flasme për një betej shumë të rëndësishme të pengamirit a lehi salatu e selam shumë rëndësishme e këti grumblit të njarive nga historie e Muhammedit a lehi salatu e selam e që nga rëndësia dhe pesha që mban kjo betej është edhe që një sure e ma dhe nga sure të mdoja të libri të Zotit Gjellit Gjellaluhu trajton këtë njari dhe këtë betej me detalët e vete. Hadha jo është Surja Eli Imran. Surja Eli Imran trajton një betej në bitë gjeshdhët ajetë duke fillu nga fillimi deri në përfundim. Por se natërshëm, Zotë Jon Gjellegjellu nuk i të përmend ata balafacimët dhe ato godit këndër mjetë dy palve, por se Zotë Jon të bare kjo të ala i përmend qëlimët kryesore dhe kjo dëtë tjetë ajo prej e cilave neve do të mundohemi që ndalimi prej, prej mësimeve Kë luft është lufta u hudit U hud është një koder e cila në larkësin nga gjamija e nga meri daleji salatu salam është dikun afer 5 km dhe këtu ka ndodhë një përleshje me dëvërtet të jetë e madhe tejet me pasoja dhe mbahët mend të historie e muslimanve që ku të përmendët uhudi në mënirë të natërshme shkon mendja të disa mësime e të disa porosi para se të filojmë që të hymë në këndjarje duhet të cekim disa prej pikave të cilat duhet të jenë parasysh në, në këndjarje e para prej tëre është që neve nuk e kemi tash përqëllim këtu me tregu se të të të të të të të të të të të të të të të t Detalë, si si janë rokë, dhe si si janë përleshë, dhe si si janë badafaquë safët e muslimanve me tjo muslimanve. Kjo e para. Pra, me një thjeshtëzim ma shumë, neve nuk kemi mundësi me e paracit detalin e goditjeve të njëri tjetëri. Ky ka godit ketë dhe kjo është godit për i këti. Madje kjo dhe një histori nuk është e ruajtur në këtë holse i të mallë dhe me këto incidente shumë të imta. Kjo e para. E dyta, duhet të përqendrohemi te pesat kryesore të luftës, te çellimet, te shkaqet e ardhes deri tek lufta dhe çka pas. Çka kjo për ata dhe çka për neve. Pra, e kemi përsëritur në çdo ligjërat se historinë e Muhamedit alayhisallatu wassalam për gjithësi musliman të din, i din disa titu ja ashtu Në, në përgjithsi por se qëllimi o në ka qenë që nga këto ligjerata të ndalimi me mësimët andaj të mundomi me lene e zotë i gjellovara që në pjesën e partë ligjeratës gjysën e ligjeratës ti ofrojmë skenat të cilat ka ndodh në këtë luft të madhe dhe pastaj të ndalimi me mësimët të cilat në jepë Allahu të barë keu e talon në librin e tina dhe djetarët i kanë shpjegu e në mënyrë të detalshme se që ka ndod se dështuan muslimanët në këtë luftë, cilat janë arshia e të dashëmit dhe cilat ishin arshia e fitores atje të luftës e Bedrit. Dhe ditarë para se mëpërmend lufën e Uhudit e përmendin një ngjarje, një e cila i siguroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ruajtje të shpinës. Ngase lufta e cila vjen pas kësaj Lufta Hendekut aty u godet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas shpine. Ndërsa në këtë luftë nuk u godet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas shpine. Nëse ju kujtohet kur kemi folur për Medinën, kemi thënë se Medinja në aspektin e natyrshëm të qytetit është i mbrojtur nga nga gurtët dhe kodrat për plot gurt të, të zgjidha atje nuk deportohet. Nuk dhe përtohët, nga se është e pa mundur me i te i kalu ata Në veçantime me kafsh, me deve, me kuaj Dhe në dy pjesë e ansorë është e mbulume me këta Pjesë atjetër është e mbulume me palmat shumëta Atje kalot për me shumë vështirësi Dhe vetëm një pjesë është e hapurë Këto dyat në tërshme kodrat e kanë bëjt Medinën. Nga pjese e hurmave kanë qenë je hudët. E këtu o ka qenë frika mos dëpërtojot pas shpine. Dhe drejtë u hudit ka shkun nga pjesa e përparme e Medinës. Në luftët të cilën vjen pas, janë godit këne në pas shpine. Në këtë luftë nuk janë godit. Po si edhe dërte mos e goditme, djetartë kanë ndonë disa përishpjegimeve. Shpjegimi i partë, Dhe ajo që është që qëndronë fuqishëm, është se ka qenë në mesin jehudive një njëri i cilë e ka pas emrin Kaab ibn al-Eshraf. Kaab ibn al-Eshraf ka qenë poet, poet i shqumë, poet me intelekt hatashëm, i cili me poezit e ti ka nëzit luftra, luftra reale, nga se gjua ka fuqin e vetë, takatin e vetë. Dhe fillon pas luftës së Bedrit me ofendupe nga Mëherin Sallallahu Alejhi Vesellem. Dhe me folsë po po krenohen me fitore ndërsa realisht apo ashtu siç flasin po poetët. Dhe fillon me mundupe nga Mëherin Sallallahu Alejhi Vesellem me poezi. Dhe fillon njerëzit për jehudëve me me çarkulluksi muahbete. Pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem në mesnatyrë provokimeve u morrësh me fisin bëj nuk ai nuk ka. I përzuni, tregum Me nërmjëcimin në e Abdulla i një ubejt një selulit i, i dëboj E këj i cili provokonte Qëka me botha për nga mire a.s. Melli Ka'bin Kushe për krym punën me Ka'bin Atare ngritët Muhammed ibn Mesleme Edhe ebuna ile Edhe një i treti për i tëre E thonë une e ja, rësullat Une e ja, krykta Vetëm më jep leje pak ti bajt disa manovra Flasë me diqka është ka prej për jashtë do kësë s'ka hije dhe i bojnë njësa strategji Muhammed ibn Esleme dhe shkojnë në mërreshim e ta dhe Muhabete Sipër i afrojnë raportet shkojnë shpa që nkinë se janë lovë me Muhammedin sëzellem dhe i risa e, e ekzekutojnë dhe i bekon për nga mërë sëzellem këtë vejpar kër e ekzekutojnë ata në frimarën e fundit klith, bërtit Dhe i dëgjojnë këti jehudët kët klith. Por sa ata e dinin pse është ekzekutu, nga se e ka torturuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me fjalë ndryshme dhe ka preq në nderin e muslimanëve. Atarë ata shtrënguon jehudët dhe thojnë vallahi nuk u është ekzekutu ki, vetëm se ka nxitmë u prish marrveshja. Andaj çëndronin marrveshjeve truve dhe rini, rini rahat. Me kët gest të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sigurou shpinën e jehudëve. Jehudët mundon tash tani Nëse ju ka shku dikujnë benja me prish marveshën, i kishin dy raste për para me e pa po që nuk është let. E para një fisi madhi të të nëve u dobu komplet. Dullë, fisi benu ka i nuka. Dhe mbetën dy fiset më dohe, benu Nadirë dhe benu Kurejla. Dhe këta u frenun. Thanë, këj rast dhe këj rast më mirë të rrimë orë të përmbahemi marveshës dhe dërgu njështë e penësram që na, na nuk jemi pja të të nëve edhe pse ma vonë këtë të të abojnë njëtën, nga se fara e njëtë ishte, lojë njëtë, porëse për një periur. Për nga mberi zemë e siguron shpinën, dhe ndodhë kjo të cilën do të përmendëmi. Në vitin e ardhshëm, pas luftës bedrit, vitit tret i hijgjrit, pra një vit pas, a shiko, të lasës pëndalën, bedri ndodhë me 17 Ramazanë, ndërsa uhudin dodi në 7 apo disa kanë thonë në e, 5 muajt apo 6 muajt qeval të vitit të arqëm pro ta mam e kanë kry Ramazanin vjen lufta pro para me ndo tash ketë ki siklet 30 dit apo adhurime por plot e, sakrifica dhe vjen tash edhe një sakrifice dhe ma madhe me njëherë qeval në vitin e 3 të Hijri. Cili ishte sebebi më i madh të kjo lufte? Mekelit ishin dëshpruar shumë. Ju kishin humb shumicë e kryetarëve. Ebuxehli, Abu al-Bakhtari, Abu Nadir ibn al-Harith, Umayyah ibn Khalaf, Uthbat ibn Rabiya, Sheybah ibn Rabiya, Walid ibn Rabiya, plot plot prej kryetarëve ishin zhduq. Apo dhe kjo ishte dhimbte e madhe qatë shumë ka posë dhjimt, dhe e njësa ka ndonë urdhër, ata që ka në mbetë, s'ka me vajtu, s'ka me vajtu, se me bëmi shku, Muhamedit që i na të vajtu, kjoja shtonë ati këzimin, andaj s'ka me vajtu, dhe e njësa, i ka ndalu me, me forës, mës me, me vajtuve, dhe fillojnë e mbledhe, fillojnë e mbledhe, dhe fillojnë e diskutojnë, qësh mu hakmar, atërë mblidhen ebu Sufjani, Safuan ibn Umeje, djali ati cilë e tërturon të Bilalim, djali e Bujehlit, Ikri me ibn Ebi Jehel, mbledhen dhe të bohën dhe thojnë, në nuk gudzojnë me langë kështu punën, nuk gudzojnë arat me mërvesh se në këna hupë, nuk gudzojnë se kam në arat autoriteti, pa tjetër të mbledhemi dhe të hakmire mindaj Muhammedit, salallahu aleyhi wa sellem, të eliminojmë një herë për gjithmonë, ta zhdukin dhe ta egzekutojmë njërë për gjithmonë. Pra, arroganca vazhdonëte. Ata hupën? Arroganca vazhdonëte. Pastaj, thyrin krejt fisët. Gjdo fisë ju shkojnë të i pari prej tërë i dhojnë, neve do të mblidhemi për luft ndaj Mohamedit sallallahu aleyhi wasallem. Dhe pastaj, atë karavan i cili kishtë të shpëtu, i cili u boshkak me ndodhë lufta e bedritë E aty ishi një mide e dhe me përplët malra shkun të të gjdo kush ka ka pasi investimat në karavan dhe i than apajton që me elanë malin e fitum kapitalin dhe malin e fitum ta investojmë në luft këndur Muhammedit së sellem e pastaj ku të liromi pejtina apo zhvillomi e përparojnë e ekonomikisht dhe financiarisht dhe kretë pranojnë vetëm të lirohen pe Muhammedit sallallahu aleyhi klirohen kundër vëdvetës kundër vëdvetës ka se muhamil aleyhi salatu vësallam e cilë cojë Allahu më i bud dhe më i mëshirëshëm se njërzit për vëdvetën por se arohonca dhe mohimi e bandë vëdvetën u të bun dhe i mbledhëndikon 3.700 700 kalorës e shumë prej tyre të ngjesh or më mburoja dhe me me me hekur të mbrojtur e kështu me radhë dhe nisën dhe tubohen për me e luftu Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe vendimi ishte mishku te spija. Jo tash mu takoj dikon. Shkojmë juim Medinë brenda dhe i spartallojmë të gjithë. Ndërkohë ndërkohë Abbasi Aja i pengamberi sësëllë, i cili u liru nga bedri I qonë letër shpejt pengamberit Sallallahu aleyhi vësëllëm Dhe i thotë se Qëtu janë mbledh kurejsht Tremi ushtarë Ja ka tilcu detalj për detalj Qka kanë ba Dhe dojnë me ardhë me dinë me të luftu Atar pengamberi sësëllëm Në këtë periud kër arrin letra ishte në Kuba Në atë gjamine parë kër ndalë Dhe atyja dha Një shoku i tij që t'i dha ja letrën Pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, apo çka i them, nuk dinë shkrim dhe lexim. Ja lexoi letrën. Ata i tha: "Heshtë kët punë." Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem mobilizohet dhe e kupton se çështja është e madhe. Ata ra Pejgamberi ali sallallahu alejhi dhe sellem fillon me menduar se si më ajo çështjes. Se si më ajo çështjes. Për asaj që ka dërrmert Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem brej hapave është se i mbledi këshillin i mbled parin Abu Bekër, Umar, Uthman, Aliun e pastaj edhe në mesën e tyre ishte edhe Abdullah Ibni Ubej bin Selul nga se si ishte një prej atyre të fisëve të cilat i shkonin pas shumë njerëz. Dhe diskuton dhe ju tregon se çka do të ndodhë. Dhe ju tregon pejgamberit s.a.s.e se i ka pasur disa ëndrra. Dhe ato andra i komenton për nga mirë a legis salatu selam Se do të ndodhë një luft E do të vritën shumë për i shokve të ti Dhe se aj do të jeti mbrojtor në medine Në mesin e diskutimeve Për nga mirë a legis salatu selam Thot Qëfar me ndoni? Si të apresin ketë? A të ju dal me dikën rrug A të rim në medine Dhe shkën bejën në medine Gëse s'kish a jetë Shko një këtu apër një këtu ish pun strategie dhe lufte atare pengamberi zesele mërë mendime pengamberi zesele më thotë ja u tregoj mendimin tem e pasa ju tregojnë mendime të juve thotë unë e mendoj se duhet të cëndrojnë me dine është më e përstashme për neve dhe më e sigur për neve kur atat arrin ne jemi në shtëpite tona i ngritim fmid dhe grat në për disa apo të ngritura prej kulmeve e ata nëse ka nevoj sulmojnë dhe neve në gjdo sokak ata dhe në gjdo lagje do t'i godasme dhe ata nuk janë të mbrojtu që shemi na, që shemi këtun medinë që shedim na medinë atër e ngritët Abdullah ibn Ubejt një seluli thot ja Rasullallah unë jam me qëtë mendim më na fiku hipokriti, koka hipokritive thot, ja Rasullallah unë jam me këtë mendim Por së kjoj me ndim ishtë përstatë që me epshin e ti, njësaj të shiron të si që ata të vinë këtu, e atë të ambizim për nga mberin se sellem, e këtë hike e të këtë e të pastaj, dhe të amore për shtetin qka e sinonte. Por së sahabët plët për i tëre, sidë mësë atë shka s'kishim prezentu në bedër, i thë nja Rasul Allah, ne a se kemi ditë se ti ke i dalë në bedër, dhe na në kam betë malë, se s'kemi luftu me tyje, dhe na Ja Resulat dhe, da, ti dalmi më prit Dalmi më prit Dhe shumitës Ave dojnë, ja Resulat dhe, da, dalmi më prit Atar për nga mberi Salatu dhe selam Thot dalmi më prit Masu shumitësa për thot dalmi më prit Dalmi më prit Dhe këtu të të shohëmi mësime të se ti kam përmen Djetarat Pastaj Për nga mberi Salatu dhe selam Futët brenda dhe veshët I veshët Parzmorën e tina i vejsh dy partë palë të hekurt, mburoja edhe nën, e nga mërë a.s. edhe në kokën e ti një mbrojtje të hekurt dhe fillon dhe mobilizohet dhe i nëzitë muslimat me u mobilizu e për luft në një moment vindis aprej ensarve, Saad ibn i Muadi Usaid ibn i Khudairi ata prej Paris shka ishin po muslimat vetë sinqert mirë i thojnë, ndukët e kena ngushtu për nga mërë a.s. Ajdejstri me nejtë me dine Dysi ja imponu më në me shku Me dalë jashtë Atër e shkore i thonë Për nga më berisëm Ja Rasulullah Me ndimi jëtë ke Me dalë Me nejtë Me ndimi jëmë ke medal Ja Rasulullah Dysi tish, Dysi të banëm si Sigur nash ka thamë Ja Rasulullah Vendosë ti ma mirë Do të shkoj me tanëm Qështu ishtë ti? Atër për nga më berisë salatë e salam Fatë Ma jëmë bëghi Ma jëmë bëg linabi idha labisa lamatahu an yadha'aha hatta yahkum Allahu baynahu wa bayna aduwwi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nukitakon asnjë pejgamberit që kur ta vesh mburojën e hekurt për luftë, por të veshet për luftë, që ta heq derisa Allahu xhikon me sti dhe armiku t'ira. Por kjo punë është krye. Por se kjo e provokon Abdullah ibn Ubay bin Salul. Pse nuk e mor mendimin eti. Në këtu dalm pa sa aj kur është përputhut me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, këtë mendim sokon jokon, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa i tash kur peşashëve sallallahu alajhi wasallam ka dalë ka teatër, kispo dalë ka teatër. Ki u provokou, pse i ngoj ata, nuk e ngoj. Abu Lajmi u bëse lule edhe pse para praktikish mendimi pejgamberit alayhi sallallahu alajhi wasallam, por se këtu e kemi një muslim shumë të madh. Kur hipokritia është në përputhje me disa planet të muslimanëve, e kur ndrohet Levardia, e shef se ai planin e ka bëpo për vëti jo për muslimanët. Ai pa planin e ka bëpo për vëti, jo për muslimanët. Andaj sheqecor për se pejgamberi s.a.s.l. thotë, nuk i takon pejgamberët me me elshue dhe Nisën për luftë. Lufta ndodh në ditën e shtunë të muajit Cheval të vitit të tretë të Hijrit. Pejgamberi sallallahu se alejhi vesellem po fillonte po përgatiten nga ehta në të premtën e deri kur në mëngjesin e të e të shtunës Pejgamberi alayhisalatu selam fillon dhe errëndit ushtrin e tij. Pejgamberi alayhisalatu selam e ndan ushtrinë në 3 pjesë. Në Muhaxhir në Hazreq dhe në Aws. Pra Muhaxhir dhe Ensar, pastaj Ensar në 2 pjesë, familja e Awsit dhe familja e Hazreqit. Familjes Eusit ja jep flamurin Usajt ibn Hudajrit Dërsa flamurin e Khazrejgit ja jep flamurin Fisit Khazrejt ja jep habbab ibn il Mundirit Dhe flamurin e muhajgirve ja jep musab ibn Umejrit Këti delegatit për nga mbër i sëllem I cili e kishtë të zhvillu davetin pas emigrimit të pejgamber pas emigrimit në Medinë me leje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ader pejgamberi alaihi salatu wassalam e vogjumon dhe mund hutben dhe i nxjit muslimanë dhe i thot nervë do të fitojmë lejen e Zotit xhel xelalu nëse ju jeni durimtar dhe se bëni të qëndrushëm para, para armikut mos lëshoni ato të cilat nevi ju kemi urdhëruar prej urdhrave nëse këto kushtë i ufolë për fitore dhe për qëndryshmëri dhe zbatim të urë dhe për nga mberit sallallahu aleyhi vë sellem gzohën shumë nësarët gzohën shumë muajgjerët me një anë dhe hipokritat fillon me i kaplu një, një siklet por se e kishin dëtyrimisht me dal dëtyrimisht me, me dal atërë në ta rritur aferd Kësaj kodre të uhudit, kur vetëm se ishin afru edhe ushtria e bu Sufjanit, dhe në ndërmjet këtu ka edhe shumë detalë normal për cilë dhe vëshgjim të lajmeve për nga mberi sësillëm, dërgoj njërës, ata dërgoj njërës, spionat të, të ndërsjelt që të marrën informacione, dhe kitë kjo është pjesë e luftës. Dhe këtë kjo është piesë e lullë Ata e kështë nabdulla ubejt një selullin I cili ju, ju kombente Dhe ju shkombente informata Për nga mberi së selëm i kishtë dhe disa njërës të cilët Ishin si abbasi edhe shumë prej Muslimanës i të i dërgonë të herë pasere Që shkombejt informata Dhe kjo është piesë e E strategiës së betejeve dhe ekspeditave Ata herë Për nga mberi a.s. Salatu vë selam Edhe një herë Në mëngjes e, para që të ushtrinë të tina dhe ketë fmi t'i largonë. Kush ka qenë fmi e largonë? Nëndethe dhe Abdullah ibn Omeri, isha fmi dhe më largojë. Isha 14 vjeqarë, e kur i mbusha 5 med në luftën tjetër më lejojë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Përveç, disa prej fmive, prej tërët, cërët i kam përmen djetarët, ka qenë një prej djemve të ri, Rafi ibn Khadijj, Ta e kaliju për nga mirë i sëllëm Edhe se murate i më gjundu Gja ka se kanë qenë të shkafë E kanë qenë të aftë Adhe për nga mirë i sëllëm I mërë si, si shushruës Para se me ndodh beteja Në mëngjes Ngritet Abdullah ibn Jobe ibn Seluli Dhe thot s'pas ka luft Kuka ka lufta Nuk pas ka luft Ata endes kishin arritë Ebu Sufjani me ushtrinë e ti. Thot nuk pas ka luft dhe thot neve po kthejemi pas. Thot dhe mu nuk u um mngoj dhe i mngoj fmit. Kështu në nxmon taj. Tha mu su mngoj kur i tha shërin me dine po i mngoj fmit dhe i mur 300 ushtar me veti. E që mbetën 700 me pengamberin së zëllim. Pra një të tretën e ushtris e mur me veti. Atere i shkon pasë. Një sahabe, Abdullah ibn Amr ibn Haram Edhe i thot, këthau të pengamberi së sellem Këthau dhe ngoje pengamberin sallallahu aleyhi sallem Dhe mosban përqarje 300 veta 2 veta me të largu 5 veta me të largu 10 veta me të largu Sa të lovi sa halakam bëhat Sfar dhe fokusimi bëhat Shfar dëshprimi ka plan njerëzit 2 vete më largu, 5 vete më largu Pësë u largu, që ka ban? Sot njerëzit me, me 3-4 vete ju del problem 300 vete e larguj Ata ishin 3.000 Këta ishin 1.000 Edhe pse me 1.000 me 3.000 ishim Apo shumë më pak Porse kur u largu në 300 Kërë ishte edhe i ndëpsim Edhe shumë më i mal E Allahu te bare kjo vete alla Zbritja jete për Për t'ju tregu muslimanve Se këtët të cilët u largu në është urëtësi e Zotit më largua. Tha Allahu të barëke vë të ala, wa li ja'le me ledhine nafeku, wa kile le hun te ala u katilu fi se vilin la. Allahu gjelua tha, që të dherën pah hipokritat, të dolin pah hipokritat, pse me dolin pah? Asishin pah, shumë pisa hapëve nuk i njëfshin hipokritat. Qikab dullaj i një bëj i një selulli, ja Resul Allah, oj dërguon mi Zotit, kush ka me mërështë që është hipokritë? Andaj du të shokëmi të rasti i shpifjes nda i, i ajshës, kur donë venga mesra me e, o hakmarë për nderen e ti, qohët një aprej sahave dhe Saad ibn Ubede, e thotë, ja Allah, së mërët kërkush me prejk, Abdullah ibn Ubede ibn Selulin. Pse? Sa i semenon të hipokrit, a tha. Aj nuk e ditit që a ishtë hipokrit. Andaj Allah u gjellera tha, kjo u ndodhi që shumë për sahave të kuptojnë që nuk janë që ato plot që shpishifni. Andaj shkoj zoti jelle jelalu shkoj zotit te bare ke u taala mos tre vjedve po u tregon muslimanve se ne mesin e Juve ka plot ce nuk jan sikur çido kom per jasht ka plot ce kan nifak ne zemrat te tyre ju nuk i dini Allahu jelle wala ide andaj tha kur ju tha te re e jani muslimani por çare e jani n rrug te Allahu jelle jelalu awid fau abdullah ibni amr ibn al haram tha Nëse sjeni të luftu rrugt të Allahut, ata mbrojnë veten. Mbrojnë veten, kanë dhënë me as-sulm, mbrojnë veten. Qalu, ata kanë thënë, "Ne nuk e njohim qitallen, lë të ndjekim ju." Me diçi ka luftë, na luftojnë. Po s'ka luftë ku janë lufta? Erdhën deri këtu s'ka luftë. Kështu janë. Kështu janë këto propagandat e, e, e liga dhe të pandarshme, njerëzve të ligë, të cilat gjithmonë kur përplaset ajë dhe interesi i ti, apo a edhe interesit ti, kështu dojnë, shka, le e këtë punë, dërsa kur të është, kur të është, qështë ja interesit të ti, apo, ja Rasullallah, edhe unë e pëmendoj si ti, apo, i tha, qështë po të u ti qështu pëmendoj, por s'kish pas mendu qështu, andë e Allah u te bare kjo vëtala, në të regoj se, ata u, u larguhen, në këtë fit në, ta abdullaj i mëni, u bej i mëni selulit Benu selime edhe benu harithe Dyfizet mloja Pre 700 që mbetën Edhe një grumbull më këthije A tërmoj ishte konë shume madhe Porse Allahu te bare kjove te ale I forcona ta Masiko Këte ishin sinqerët, ku nuk ishin ipokrita Porse Allahu gjellas biti a jeti tha O minkum sem ma un e lehum E ka për juve besimtarve Që i ngoni ka njëher ju ata Se si dini Andaja, ka mundësip e sindari mu manipulu për hipokritit, ka mundësip, se jësaj di me fol, ka gjuh, di me manipulu, me bo manovra me gjuhne vet, apo, e ti pështire ki me vërrejt, para mendo, ubede, me ndo, Saad i bëni ubejtë, s'ka mujtë me vërrejtë, se Abdullah i bëni ubejt i selulli është munafik. Dikusht do të qyshbe na pedina, e hajt t'i pedi, hajt di i codit. Apo t'i pedi, hajt t'i pedi, hajt t'i pedi, hajt t'i pedi, hajt t'i pedi, haj Ka mundë që ato tim matë mirë që ka i mendonë, nuk e ditë të zoti që ka janë. Andoj për nga më verë i se zelemë sa i Bukhari, kur e panë njëri të lefdru një tjetër, apo se lefdratu, ka pasë i kjo lefdratë, ka pasë tashma fabrik e, e, e hipokrizist, e panë njëri të lefdru. Tha, pëse spiqit në qëti njerën zalën fëtirën e retë? Tha, është i këputë këto shka atë i lefdru. Tha, nëse së naletë barën në të thoje që shtu për shofë n Kua e ditit e Allah, të allohu të bareke, dhe tashë të tashohë min luftën e Uhudit, një trim i madhë, i quaj tërë kuzmen, lufton të me, me me trimnit hatashme, deri sa i thonë sahabët, e bëshirë, fitove, thabën sa në fim në nërë, nëzjarën, shohë botash, dhe të allohu nuk shkot qish unë edhe ti mendojna, qish do ajme shku të ajme. A nëjë Allahu Jelle Jelle i fortoj dëfise Benu selime, benu harithë Që mësë ndikohën thë Allahu Tebareke I dhëhemme të taifëtani minkum En tëfshela Wallahu aliyuhuma Kur dë grupe të mdoja Dështën Me hik me ibn Selulin Wallahu aliyuhuma E Allahu është më këtëre Wa ala Allahi fel jetëwekkëli lëmuëminon Porse le të bështetën të Allahu të barëke të ala, dë, i forcoj Allahu të barëke vëtë e ala andaj kjo ishte pra deri tek, tek lufta a shiko subhanallah e ndepando lufta gjithë këtë defokusimja kanë bërë për nga më veri së selle andaj kështu janë njërzit ka thonim një hazmi mos shumë ti që i pengojnë prisit, hoqës djetarit, ajë cili ka në nën në u dhecine ti një përgjëtësi janë njërës të cilët dojnë me veprun kryet veti Lëo në në alam qitala me Dichi ka luftë kish me ardh. Apo pa, ato e kishin për qëllim përçarjen. Është një për qëllim devoguzimin e e muslimanëve. Ande Allahu Tebaraka ve Teala i ruitë të sajnë. Pasaj pejgamberi sa selam vazhdoi rrugën dhe u konsultu me disa prej shokëve të tij, ndër tyre ishte Abu Hatme al-Harithi radiyallahu an, i tha shaharve, a ka dikush që e din ndonjë rrug me shkudër të uhudi jo të dyra këmë badafaqunë një armëta po të i ban përjënësëm disa manovra, atërë e buhatf me të lëhar i thiju ja të regoj për nga mbërë një rrugë që dë vendosën më mirë në në e, të shpela e, të, të, të, të, e, të e, mali ku këshini me luftuhe rrugës ishte një munafik e kësh tëpina ti tha s'ka me ka lukë a shpia jeme Ska me kalunga Shtëpia eme A dherës apo i tha njërës ura Allah A ta krim punën me këta A ishte i qor A ishte i qor Për nga mirë i sëmësën I tha lene se edhe qorë në si Edhe qorë në zemur Lene Tha ska me kalunga O por njërëm e ki pati sa njërës Përgjimu ka mundësi një punë kryet në përmjet tina Apo Jo dhët ska Po kitë puna përgjimu ka me që aty Që të, të, të, të lecojt puna dhët jo ska se, ka dalion e tashë ta besam lene dhe te kalion sahabët dhe shkune dhe i muren pozit a me pengamberi sesellem kur shkojnë në këtë vend i muren pozicionet i ndajti dhe tyrat dhe dhe tyren ma të rëndësishmi ja u dha gjëshë dhe të prej sahabëve të cilat ishin shigjetar në e, u dhecin e Abdullah ibn Gjebirit dhe ju tha ju qëndroni këtu dhe ne embroni shpinën dhe ju asëse si më zgaboni me lëshu këtë vend edhe nëse shifë njëse këna fitu apo edhe nëse shifë njëse këna hum ma dje edhe nëse shifë njëse shpendët janë të fluturu me kokat e tona pra kanar shpendë dhe janë të fluturu me kokat e tona pra me pa një të mërshme ju mos lëvizni derisat ju thamune ja u shtërëngoj për nga më berisë nga se ishte pik kritike ati mi aurujt shpinën dhe mësë të sulmorën për e prapa dhe i mendojës pëngamberi së sellem këta njerës aty dhe afrohën safët afrohën safët edhe pëngamberi së sellem i nëzitë dhe më shumë sahabët të të qëndrohni bështetën e Allahun të bare kjo vë tjala Allahu kam ju ndih muhe të ashtani normal vetëm me ledzhu të kapë një gjeg veç me dëgju të kapë një gjeg po atatës dhe të kanë qenë aty Të luftë, ka qenë lufta më e vështirë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ku për pak është vrar pejgamberi alayhi salatu vesselam. Andaj pejgamberi fillon me i dhon motiv dhe e nxjerr shpatën e vet pejgamberi alayhi salatu salam dhe thotë men yakhudhu minni hadha as-sayf. Kush pe merr prej meje kët shpatë? Kush pe merr prej meje kët shpatë? Shumë ryshokë pejgamberit sallallahu alejhi dhe i thonë, "Ya Rasulullah, mua." Dhe thon prap, prap thotë, "Kush pe merr prej meje kët shpatë?" Ata dhan Onëya ja Rasulullah, adat pejgamberi aleyhis salam thot, kush pe merr kët shpat dhe mija dhon hakin. Ase vesh me mor, po, mija dhon hakin, atë prap do të rrecë. Çka koka ju shpat që e pas kanë i hak. Tha Një Rasulullah ma hakku shfarho ki pas ka kjo shpat, tha, "Që ta goditësh armikun me ta dhe mos ta goditësh muslimanin me ta." Nga se të të shumë me se asë shumë ka arrit për leshja dhe humbja e kontrolës sa që ka musliman që janë vra për i muslimanve. Nga të lovija e modën, së shpab. Kush, kujt për imshon? Deri se e ka në vra një sahabi ësë babën, dhe ajë sahabi, Udhev e bi ibnul Jemenit. E ka në vra Jemenit nga, nga pakujdesia dhe humbja e kontrolës. Përësëm, ki ka hatë kjo shpab. Atëherë, një sahabe i quajtur Simak ibn Kharashe, i njohër me novëkën e ti e budugjene këj e mërë shpatën e pengamberit sallallahu aleyhi vësellem e dhe transmitu si ka luftu më një trimri të tashme e ka pas ki zakon kur ka luftu për para kur ka hikin luft e ka lidh një shahat shah të kuq kur e ka në pas që e ka lidh shahat të kuq e ka në kuptu që ki monu këthejë dhe ose ka shku të rinfon ose është vra por të gjithë mon ka triumfue, dhe e ka lidhë shaldin e kush, dhe ata kanë kuptue, se kipa, pastaj, ose shkon të triumfun, ose vritin, dhe ka luftu me një triumrit, hatashme. E bu Gjujane, thotimam dhehebiju, i bu Kethiri, ka qenë për i sahave dhe zet, ja ka than hakin, shpatës pengamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe derisa, e mërë shpatën, dhe ta është normal, ja ka thanë komandant i shpatën, pengamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe fillon me ecme të Më mënya mënya pamë shumë të të fodulloket. Edhe thot pejgamberi s.a.s.l. me porcel me vëmendje duke heqë shoktë tinë Abu Duhan radhiyallahu an thot inaha lamishyatun yubghiduhallahu. Thot çështoj me hec Allahu e urrën. Ila fi mithli hadha almawzin. Përrashto. Para për për, do më dop, domthon aj trem natyrë. E para, e dita, luftarak deri në fund. E treta shpaton e pejgamberis asallam. Por i, i i kishim le të çavepët që aj te të tash me të mall. Apo dhe benzon tha këta u rën Allahu i جلل përveç në në këtë vend. Atëra afrohon di ushtrit dhe kurajisht arabët kishin marrë grah me veti. Thu dikun 15-20 qe ra. Dhe çdo prijes e Busuviani, Safuani, Ikrime i kishin marrë grah me veti. Ik jini mor grat në veti. Dhe arabët e kanë bërë një zakon kur i kanë marr gratë në veti, e kanë marrë se nëse ju bjem morali, atë u shtojnë morali. Ata s'kan Kur'an, le të më ju gju grat. Apo kur shik Kur'an ki kanë ka, apo shloje se se mor motivi, apo shloje se ramki. Muslimanë kanë bërë këtë. Ka muslimanë kanë bërë fjalën e Zotit që el-Xelalu. Andaj simboli muslimanëve në Uhud ka çem, emut emut. Po vdes, do të vdes. Dhe, Allahu Ekber, dhe, sh, si morën, zëtë, e kanë përmendë Allahu në të bareke, u e teare, dizapriturë kanë ledzuhë Kur'an, e kështë në më ratë, e ata i kanë morë gratë. Pse? Nga se kanë thonë djetarët, burri, kur i bje ambicia, gruja ideja të formët për me provokue. Apo, andaj kur janë tërhesht, ta që prej humbjes, ato i kanë thonë, turpë, dizapriturë kanë thonë, kur së në kini me fletë me neve? E ata, e ata, për çka pasishmë motivu ndryshe i kanë marrë gratë me veti që t'ju shtohet motivi. Ata kanë marrë shumë grave të të cilat jau kanë rrit atyre moralin që që të luftojnë. Kur avrohen ë, safot atar Abu Sufyan i çon disa delegat nga ana tjetër. Thot thirrmani japraj ensarëve të flas me ta. Kjo ishte orvatja e funit për ta përçani edhe një herb armiku Kuptimin armiku në vetë Për nga mberin tonë sallallahu aleyhi wasallem. I thotë thyrma një kampi e nëzarve dhe e thyrin Thotë oju e nëzar Ebu Sufjani po thotë Prisi, a ishte prisi supreme me Bu Sufjani A i cili kishtë të shku me karavan Po thotë dhe Bu Sufjani Shkoni ju në shtëpite juve Se na nuk dojna me luftu me juve Asë që kena problem me juve Po qitë në ju kushërit e tonë Ebu Sufjani ishte kusheri i pengamberi së sëlle Qureshi Abdu Menef Ishte kusheri i pengamberi së sëlle Porse aja ndejë kikë ndejë Salallahu aleyhi vësëlle Tha në nuk dëjmë e të bluftur me juve Në gjernë një kusherit Pra kjo është orvatja e fund Ske lan me juve kërgjoh Ju shkoni në A tërë nësarë thënë Wallahi Pa i këputë kërrejt Trupat tonë Jusë mundi me kalu ka pengamberi së sëlle Ebu Sufjani ata luptonin se këto janë të përbetuam. Pra, ka provu helvet, ndoshta këto nuk kanë ças vendos, por se ensanët e kanë treguar veten ndaj Allahu te bareke ve taala i ka lë la, aldrua. Fillojnë grat me defat e tyre dhe fillon safi muafrua. Ngritet njëri prej tyre, Abu Talha, nga mushrik. Ka çë njëri i madh. Dhe ngritet dhe thotë: Ne dalem më fort i fortë për Juve. Në dalë e maj i fordi për juve dhe të luftohem me mu, dhe zdalë kërkush. Në dalë e maj i fordi për juve dhe të luftohem me mu, zdalë kërkush. Thot, apo thuni se si të në vret në neve shkojnë një në njënëm, e si shkojna, ju të ju rras me juve shkojnë në njënëhet. Në dalë e dikush të të mëqojnë njënëm ma shpejt. Atëherë provokohet e, kuptimin, durimi i sahabe dhe del Alijo radiallahu anë dhe e godit. Edhe minjëherë e shpartalonë. Por të nuk e mbitë dhe i zbulohet një pjesë e avretit, atara i banë be që ta shloj edhe e shlojnë. Kështu ishin ata, dhe më non, provokimet e para të luftus. Pas ta i fillon lufta dhe luftat për para kër janë zhvilluë, në kuptimin në këtë klasikën me shpata, në kapatë si mjetët sofistikume dhe të avancume që, që nga larkë të, të godishtë armikun, Lufta u zhvillua betejë me flamur. Ku ka gjen flamuri, aty a ditë se çto prisin, ajo që i po e mban stabilitetin e ushtrisë. Atare shkon një tur prej sahabëve Hamza e kështu me radhë dhe shkojnë tek flamurit të e tjerë dhe i godasin katër flamur. I godosin katër prej bardhëve të flamurit. Dhe kur i ubin flamurat, i ubie morale kurreshëve, i ubie morale arabëve dhe fillojnë me um kontrollon. Ata ne muslimanat e e shohin se lufta po shkon nga ata. Pastaj fillon normal, përleshje të mëdha, goditje të mëdha, vrasje të mëdha ndërmjet dy palëve. Kta i goditshin muslimanat e muslimanët i goditçin ata, porse mbizotërimi i luftës, kontrolli i luftës ishte tek muslimanat. Dhe budugjanë luftoëntë me trimëri të tashme. E budugjana, në këtë luftë nuk kishmë laçë. Në këtë luft nuk ish me laqe Ma dhonë zbrajt Gjibrili dhe Mikaili Por se nuk luftoj Por se nuk luftoj Por vetëm e mbrojnë për nga mberin Sallallahu aleyhi Athera filojnë me E të regu e shdo kush prej Sahabeve e trimorin e vetë Në këtë luft Abdullah ibn Haram, Abdullah ibn Gjabir Shoki për nga mberi sallallam Vritet në këtë luft Dheri sa Gjabiri uh, Murzitet Kurajë babën avat te tekur e pejgamberit se selam e ngushllon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam po e vzhgonte luftën e, e Uhudit nga një tent pak më ngritur në në një kodrin atë ishte me nëntë sahabe dy prej kurëshive nga muhaxhira dhe shtat prej anzarve shtat anzarve dy kurëshi ata ishin dy Talha ibn Ubeidillah tësinë pejgamberis a selam e, e lavdrojmë lavdrorata të hatashme dhe tjetër ishte sa'd ibn e biwakas këta po erunin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam le shtot prej encarve dhe po shkombenin apo ngriqnit moraleve gjithmonë kur u vris tet dikos pejgamberi zë e, e porgzonte dhe nxitte luftën çon ta moje moralin e luftës ndaj pejgamberi zë kur e pa tu çohet ket një anë prej sahabe thaa pse po çon thaa ya rasul allah vritj baba wallahi janë të ebajt me lachët e Zoti Gjelle Gjelaluhu. Pastaj, vazhdojnë lufta dhe të regonë që do kush prej sahabe dhe trimrine vetë, në këtë luft në Medine është një sahabe i quajtur Handale. Kisë kisht dalë, por se do gjonë se sahabët janë njisë, kë ishte i sapëmartuar, i sapëmartuar, dhe në qatënatë që ka është njisë për e mëzëram, këtë qatënatë ka i dhëndër, Hamzola radiyallahu anhu wa arda kurë dëgjon se pejgamberi ka shkuar në në luftë atar duke qenë i palar xhunub nisë drejt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i hyjtë at luft tregon një trimëri të hatashme derisa derisa vritet e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna sahibakum Hamzola tughassiluhu almalaiika vërtet ky shoku i Juve Hamzola është duke e la janë duke e la me lachet pse dhe se ishte gjunub derisa sahabët i kanë gjith edhe gjurëmët e ujit dhe cine kanë la me lachet gjithashtu në këtë luft të regonë trimri të hatashme një sahabip e nga meri së sellem Amart i bën El Gjemuh i cili zhitët në luft luftonë dhe të regonë një trimri të hatashme dhe shpartalonë shumë prej armizhve dhe kitë këtë sahabë ishim prej kokave Për shtilave, nuk ishim bërë u shtarët zakonë shumë Andak ta i thamë për nga mbetis e sellem Cikur ena s'ibni nadër, faf Allah, ja Resul Allah Mbeder mungova Por se me mba, Allah me të taku edhe njëherë me këta Ka me pa, Allah u që ka me pa Ka me pa, Allah u gjellohala që ka me pa Dhe luftonin me luft të cila e registroj histori Allah u gjellohala i lefdroj Dheri sa e fitu njëherë luftën Në pjesë dërnuzë lufteve i dyduan, por për shkak të pasaj një gabimi u u defokusua trimëria dhe u humb kontrolli dhe humbën Xhokdë Beigamberi Sallallahu Alaihi Vesallam kuptimin e luftën në në fush, por se Allahu Xhelallahu Ikejdashme i edukua. Prandaj në këtë luftë vritet edhe Amr ibn al-Jamuh, gjithashtu Abdullah ibn Jahsh, Abdullah ibn Jahshi ishte ë djalin motrës Hamzës, radhjallahu hanë i cili kështë bo ekspeditin e fundit para bedrit e cilë kështë dërgu për nga mberi së sellem me shkua 50 km afer mekës edhe ki lufton me të madhe e tregon trimëri të madhe prej trimërive të mloja të sa ti kam përmen është trimëria e Hamzës ajës për nga mberi së sellem Hamzë ishte ajë për nga mberi së sellem i cili kështë të ndihmu shumë për nga mberi së sellem a i lufton deri sa u gjitë të mrejna atje u gjitë të mrejna është e dhe i fort edhe i, i, i me trup të hatashën u gjitë të mrejna safeve dhe gjitë të mrejna safeve rëzikshme nga sa ta të mbuloj dhe të të mbisim pasaj hinte dhe dilte dhe shpartalon të në mesin armiku dhe nuk e kishtë dhe dert deri sa Gjubejri për një mutërin në meke e kishtë të caktun një njeri wahshijun Wahshi i bënë harbë Ki edhe emrën e këtë eger Pra emrë i wahshiju Që këtë do me thonë? Egerësin Egerësi, bish I dhëtë Gjubejri i bënë mutërim Ki ishte uh, Robët e aj Këtia këshin vëra Gjubejrit Ja këshin vëra Kanë Mutërim i bënë Gjubejrit Ja këshin vëra Aja Nëse shkon luft dhe e godet Hamzën veç Hamzën ti e i lirë ti e i lirë atë shumë ka luftu Hamza sa që thotë vashiju vallaj së nëzisha se ki ka qenë shigjetar dhe ka gjutë me shtiz dhe duke u mundu që ta, ta, ta vendosë objektin të Hamza dhe nuk kisha mundësi me e ka atë shumë luftojke A doj për nga më berisë e sellem mërzin më të ma dhe e kapas në medine me vdekën e Hamzës radhi Allahu anë bërërda thot bëndzi se e kapa dhe e gjujta dhe e vrava thot atë shumë ishte i fort Hamza i dul shi gjitha nga ona tjetër u tentoj me vrapu pra, vrap pasmeje por se rrugës u, u mund nga goditja dhe, dhe u praptuhe dhe vazhdo në lufta dhe vazhdo në lufta thot duha shiju, shkoha, e mora shtizën, dhe u ktheva në meke, e sosa punën, e kryta une, punën, dhe hindi, gruja e busufjanit, vajzë e autbës, tha, për ketë vërazje, ka stolis, me plot, dhe, e, të stolisë, me plotë gjërdane dhe zingjiret, të shmuar atë mijatë, për ketë punë të madhe, qka, qka e bane, andoj, Hamza radiallahu ane ishte në këtë luftë, i i hatashëm me trimoritë të, të hatashëm. Gjithashtu në këtë luftë kishte hënë një njerëz i cili quhej Amr ibn Thabit. Amr ibn Thabit, ejwojnin al-Usayrim. Ky kur kishte hyrë nga mëson se ka pranuar Islamin. Do thamë nga Medinë ka qosë edhe i dëjtar. Nuk e ka pranuar Islamin. Porse në ditë broditëve apo ngjarje pas ngjarje, ngjarje pas ngjarje kujt vënë te Udi vjen në luftë. Dhe kërë është shohin sa abët duke luftu Këta e dishtën se se ka pranui islami Dhe lufton deri sa goditët për vdekje Kër i shkojnë në, në frimën e fundit Thojnë po ti, ti pse meneve, ti s'ki besuet Dhe jo vallahi ku në besu për nga mberi sëllem Dëshmojnë se allahu është i vetëmi cili meritana dhurimi Dhe se për nga mberi sëllem është i dërguri allahu qëllu ala Dhe ndronë jetë, për nga mberi sëllem e përgë Me gjennet Thot Ebu Horejra Nuk di ndë një njeri Që ka me hinë në gjennet Pa asë një reqat namaz Përveç Amr ibn Thabit E ka tham le a ila a ila Allah Muhammed Rasullullah Ka hinë luft, ka ndru jet Ka tham me nësëram Kje e ka gjennetin Andaj Ebu Horejra shpesh kër jam sënë të hadithin Në zonë sa vet vet I thonë të A e dinin janë i cili ka me hinë gjennet pa namaz Sa abë dhe ishin Së mundët me hinë gjennet pa namaz Ashtash pa, po, ka si çej ka shoqën po po, lei Hoxha shka thon xhami. Kena me hina dhe pa namaz. Mos u mashtroni. Mos u masë se dinë mami se sahabët ato. Nuk e dinë mami, s'ka kurrë që me i në xhanet pa namaz, asnjëher kurrë në kurrës. Por është kтина. Apo çirti i kтина. Sa çka bën zak me me u fal. Ata thonë jo, s'ka mundsi. E thekë çe unë po ja u kaloj një. Al-Usayrim Amr ibn Thabit. Veç ka pranuar Islamin, ka in luftë ka, ka ndruhet dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka përzgjuar me xhenat. Pastaj zhvillohet lufta dhe fillon zonjoni prej tyre me e tregue tërmirin e vet, prej tyre ishte një njeri i cili quhej Kuzmen. Ky ishte hipokrit. Ishte me Abdullah ibn Ibn Selulin, por se shkojnë në luftë. Pse shkojnë në luftë? Thoin ka shkuën luftë se ka qenë i kërë turp mu luftu vendive të ajmus medal mbrojtje andaj kërë e përgëzojnë sahabot pe nga meza më thoj zjarë ato e përgëzojshin pe nga meza më dhe gjenë zjarë ato rëshkojnë të momenti fundit dhe e gjenë se endes kishtë ndrujet dhe kishtë e mbet në tërturat e fundit ato i thojnë qka puna jote thotë s'kam dal asë për pengamber asë për juve, asë për kërkanë, asë për islam veç këm dal me mbrojt me dinëm atara të dhenë e kuptumë se ko ka kinë zjarë dhe pastaj e mbitve të vetë vet nga së smunët midorudimtat dhe, dhe, dhe, dhe qartësohet qështja e ti në këtë luft gjithashtu djetarët kam përmenë se pasi e muren hovin sahabët dhe fillun me me i vrapu pas korejshve, gratë fillojnë me i ngrej fustanat e tëre që mi provokue atat vetët dhe mi u bërtit me, me deva me donë këthenu, oju t'lik oju t'frigacaka pa atas nishin, këse ish pun vdekje dhe fillojnë me me i nxerë gjerdanat dhe me i nxerë vetëm me i këthije dhe sa apë i shkëshin pas dhe i lanë placë, i lanë armatimet e kështë në vratë fillojnë me ik këse që ndryshmëria e sa apë i shtë shumë e madhe është e luft, të cilën, ata, Allah u gjellolla, ja u cekin kur anëse ju fitut, por mës më konë kjo, mës mdo dhe kjo, ju fitut, por që Allah i edukoj se një gjuna kushton. Atëherë, kure pon, këta të cilët kujdeseshin për këtë piesën të uhudit, gjashdhët shigjetar, me kria, me abdullajb një gjubejrin, disa brejtë edhe thojnë, elganimet, elganimet, Shpejt edhe ju me fitutish ka pikanimetit Dhe prej pasurije Se krejt e mërën hu, hu për në kurejsht Abdullajb një gjuberisht e këprisi Tha jo vëllohis këna me livrit Për këtu ka thonë bëngamberis e selëm Kësut e kështu ja u cita i hadithi Tha jo vëlloha kitë mërën vesh në ametëm Atar e ndodh një përleshje me së tëre Dhe 5 dhejt për tëre -të, Bejt vetëm Kryesori me 9 veta Atar Halit ibn Luelit Ishte kalor si me i gjali e bugjenit me Halit i Milvelit e ndër ishte i dhujtar ata vetëm qërkullonin me kuaj por se këtu e kishin pengesën dhe për një moment e shofi se kjo pjesë lirohet i shpartalojnë atot nanë në shka ishin edhe djetin dhe i zonjën musliman ngërshar, i në gërshar i zonjën në mes atëherë fillon Halit i Milvelit ishte ushtarak i hatashëm u shtarak të cilin pengamberi se zellem e lafdroj kërë u bo muslimat pas taj, por së në ketë luft, ky e mundsoj me hup, me, me, me hup luftën, e muslimat me normal me shkakun dhe gjunaajne, atërishka nuk dë gjun dhe duke u mundua ta me mor plashk, e kurejsh duke hik, kure sheke busufjani se Khalidi ka hi prej pas i thot, nëzitun i se janë duke hup muslimatet atër e indzojnë muslimatet Në mes Dhe këtu ndodhë vrasje e madhe Dhe këtu ndodhë vrasje e madhe Numëri të vrarëve të sahaveve ishte 70 sahave 64 ensar Dhe 6 muhaqir Vritët numër i madhe i sahave I këshin vranë betër shta 17 Ta është di këtu për vritën 17 Ame Allahu gjelluar e tha Innehum Jelemune kema të lëmon, sikur që ju i shkaktoi dhimbta atyre, edhe ata ju shkakton juve dhimbta, por këtu nuk përfundon ngjarja. Fillon me hum kontrolli dhe këtu vritën shumë prej sahabe ndërmit vetë. Siç e përmenda, Hudhaifës i vritët Baba. Deri sa bin ambesem ka dashmi ia ja paguajt. Hudhaifës i ka thonë se na ta gëna vroj gabim, musliman te ka vroj gabim. Ka, ka thonë ja vallahu un ja fali muslimanve se nuk e kanë buar ata me qollë dhe këto ka qenë për vlerë sa Hudhaife ibnul Yamani. Ktu çka ndoq Pengamberin së sellem ishte në, në tend Ata kanë e kishin për qëllim Pengamberin së sellem Ata rëkhalit imni Luelidi E qelë rrugën Shumë brejtëre ishpartalon Dhe e synon Pengamberin së sellem Ata rëkhalit Shkojnë disa brejtëre Për ta godit Pengamberin sallallahu aleyhi wasallem. Dhe fillojnë me e gjujt Me qka kish mundësi Me gurë, me shigjeta me qëka ju bëndë të vetëm të avrazin për nga merin salallahu aleyhi vësallem dhe fillojnë me gjujt një shigjetja dëmton dhe ja qanë buzën e epar me për nga merin një e godit me tjetër e godit për nga merin sëllem në hekurin të zine kishtë në kok dhe dy pjesë të hekurit i, i vinë në kok për nga merin sëllem Në çetar goditët që gjet në syrin e ti, afër shinit, pejgamberi Ali sallatu selam dhe fillon Mujahkos. Pejgamberi Ali sallatu wassalam, atë ishin sa 702 2 muahir. Atë e pejgamberi Ali sallatu wassalam thot, kush po mbron mua e ka xhenetin. Talha ibn Ubayd thot, uni ya rasul Allah, thot dipret Del një nësarë, vritët Thot, kush pëmbron mu e kogën nejti Del tjetëri, thot Talha une Thot, rriti Adhara, deri sa vritën Shtatë nësarë Dhe deri sa vritët i fundi për tëre Në kamën e pengamberit Sallallahu aleyhi Ather pengamberit aleyhi sallatë e salam I thot Talhës A i dhe tash Adhara, Talha lufton me të hëtashon Vëgjë vëgjë vëgjë I shpartalon të gjithë Dheri sa i këputën këtë gjishtate e dorës, deri se i këtën këtë gjishtat e dorës, atër për nga mbëri a lejë salatu selam, e shefse po, po, po lufton me, me të, një trimëri shumë të madhe, dhe e thot një fjalë, talë ha thot his, kuptimin dhimka po jo kuptimin të kajtë po dhim të pak po vazhdojna atër i thot për nga mbëri se zellem si kur të kishtë e thanë si kur të kishtë e thanë, bismillah të kishin ngritë me laqët lartë dhe e nxjit pejgamberin sa edhe më shumë me, me luftu dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kët kët rast kayfa yuflihu qaumun cishka mundi të shpëtuë një popull e kanë goditur pejgamberin e tyre cishka mundi të shpëtuë një popull e kanë xhakos pejgamberin e tyre allah xhelalu alajhi ta jete mo atë thot lejsele kemin al amr shay teski kur janë dorë pa mendo pa mendo për krize i gjakos për nga mberi sese lëmprisi absolutin muslimanëve Allah o thëtë, jo, jo, ti nuk i dhe shumë për e tërë e kam pranu islamin Ebu Sufjan e kam pranu islamin Khalid në Velit e kam pranu islamin Amar ibn Las e kam pranu islamin Ikrim e ibn Ebijahel e kam pranu islamin Safuan ibn Umej e kam pranu islamin Pes krejësort udheqes luftës u hutit e kam pranu islamin Të të të zëtë e këshin gjakos për nga mberin Salallahu alihi wo sallam ater me nje me nje trimri dhe strategji shumë të atazhme dhe në ndihmën e sa'id ibn ebi wakasit talha i i shpartallon ata dhe përhapët një lajm në kët përleshje njëri prej tyre thot e vrojt apo pejgamberin sallallahu evrojta muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe çarkullon apo lajmëse e Kanropi nga Medinë Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai kishte vrarë një person tjetër. Dhe ai ishte Mus'ab ibn Umeir, Radiyallahu Anhu. Mus'ab ibn Umeir ka boshtyrën në 16 të pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. Kur e ka vrar Mus'abin, ai ka luftuar se ka vrarë pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ardët Umero Al-Momedi dhe këtu i hy pak edhe fodulloku kurayshve dhe ju bje morali muslimanëve dhe fillojnë atë të dëshpërohen, fillojnë disa shkojnë në Medinë kthyer. Filojnë disa shkojnë edhe elojnë luftën Atare këtur reagojnë një sahabë i pengamberi së zëllëm Enes ibn Nëdër Radhi Allahu An Dhe qka i në të po o musliman Dhe du ka vra Muhamedi së rësëllëm Për qka me luftu mo Dhe dhe nëse u ka vra Muhamedi së zëllëm Vrit në ju për që ta shka u ka vra Muhamedi së zëllëm Mos mbet një as një deri sa Të përfundoni që shka përfindu pengamberi së zëllëm Dhe dhe nëse ka Allahu gjellë gjelalu hu nuk ka vdekë dhe si dhe në fjallë kishte thamën ma vonë edhe Ebu Bekir radi Allahu anë ata ndaj fillon me uhumbë morali dhe fillon me ra pak qështja e trimërijes së muslimanve pas taj dhe nga më beris e sellem talha, thot, e lafdron talha dhe thot eugebe talha ju bo obligim me hingënet talhasë ubo obligim me jenat talhas pasaj bledhen e shum prej sahabeve zot ishin tu luftu ne pjesa ndryshme Abu Bakri, Umeiri, Abdurrahman ibn Auf dhe afroon dikon 30 burra te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aty ndodhen edhe sa prej edhe prej per per lesheve pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ibadallahu lumu ilayya thot o oh, ynjerat ejani te une pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i afroon njerzit afër afër vetes Dhe afrohen shumë për e shove pengamberit e zezelëm, afrë pengamberit a lehi salatu e selam, pas taj ata endë provojnë me vra pengamberin a lehi salatu e selam, dhe penësëram fillon me hyp në për kodër, që gjvendose prej, prej aty vendi. Duke dash me u hyp në atë kodër, që dojnë një shkambi malë. Dhe penësëram për qëkat plagosjeve, s'kishte mund ti që, që t'hypat je nallë. Atërë, Talha i ben ubejdi Allah, Shtrinjit dhe i thot kalop e nga mëri së sellem Shtrinjit me trupin e veçet Kalon për nga mëri sallallahu aleyhi sallem Pas taj musliman Afrohon afr për nga mëri të lehi sallatu sallam Fillon një këthehet Morali Sahaveve dhe kuptojnë se për nga mëri Alehi sallatu sallam Endë nuk ka ndrujet Atërë mblëjë dhe në afr për nga mëri të lehi sallatu Ose selam Në këtë luft Nga fundi i luftës Ebu Sufjani duke u shpartalue Apo palet Duke u shpartalue palet Atëherë pasi që të cohet pak qeshtja Dhe me këta përmëdoj këtu ka dhe detalet shumë Dhe të cilat s'kemi mundësi me i përmen të gjitha Atëherë kur anojnë Dhe i palet Shpaton për nga mërë Normal një grumbull i muslimanve Ndrojnë jet Atëherë Ebu Sufjani Ndallet me folë me ta Dhe me vërtetu A e ka nëvra Muhamejdin A nuk e ka nëvra A e ka në vra Muhammedin së së sëllem Apo nuk e e ka në vra Dhe thot Hel fikum Muhammed A është Muhammedin e juve Për nga më berë së së sëllem U ishtë të më ledhë të më bura A mos u përgjegjni Tha A u ka vra Ebu Bekri Për nga më sëllem Tha mos u përgjegjni A tërë tha A u ka vra Ibn Khattavi Omeri Për nga më berë së së sëllem Tha mos u përgjegjni A thare, a je po që, qështja, të më thamë, nuk përgjigje. A thare, thare, ullu, gubel, thare, qof, lart, gubeli, a idhën dhe zërën e adhëronin. A thare, pengamir, ali i salatës, thare, e la të gjibu, thare, s'pi përgjigjeni atina, qka mi thamë, thaja, rësullë Allah, thë thuan i Allahu është më i madhe, A i pas ta je lafdhroj latin dhe uzajan dhe tha Lëna lëtu wal uzzah Walalate lakum Tha na e këna latin dhe uzajan dhe ju si kini këto A tërë për nga mberi sësërëm tha E latu gjibu Aspi përgjigjeni Tha i tha njërësullat, që kam i tham? Tha thuni Allahu meulana wala meulalekum Allahu është miku jon dhe ju Allahu se kini A tërë a i kuptoj se se kanë Allahu njeli gjelalu A tërë tha Ja, Muhammed Hadha bi johë mi bedr Këta e ki për bedr Endroj mu abetit këto Dolë ketë që ati dhojë Allah Këtë një pun ka Allah Se një fin Allah më gjellë gjellë Atari tha Kjo është për ditën e bedrit Atai omejri së në majtë i dhejtën Tha jo dhe Allah Asë Muhammed iskandrujet Asë e bubekri iskandrujet E asë unë iskandrujet Tha dhe nuk është kjo për bedër. Tha pse o i me thë khattab. Tha se t'juftë kër kanë degën bedër kanë shku në zarnë. E tonë kanë shku në gjënetin e Zoti Gjellë Gjellë Luhu. I plasi. Të nga mësa mi tha shuni. Por se ishte mo provokim i mathët cilat nuk paten mundësia ta me emajt vetën. Pasaj Allahu Gjellë Gjellë Luhu ja uzbriti sahabën dhe një qëtsi i ka plën një lojt gjumi dhe një loj kotje e shkurtës në Allahu Tebareke Vëtala e teki në Kur'an nga se ishte lodhje shumë e madhe dhe njëri ju ka nevoj pak që ta me reten dhe kjo kitë ndodhi në rasi të të madhe dhe Allahu Tebareke Vëtala thumë enzële alejkum in ba'di emënatin në asen jëgshë taifë të minkum dhe Allahu Tebareke Vëtala pasi ju sigurut pak Allahu jahu qoj një një kotje të vogël e që e mërët një qëtësi të njësa avët, në kaploj një gjumë dhe risarë në aranë dhe shpata dhe kërë janë ngritë për zyti, e kanë po një loj fuqije, sikur kërë në zgjohësh më nëgjes dhe e ki një një takat të madhë, kështu fillon edhe ata me u larguhe fillon për nga mberi së sellem pastaj me i e, shikue ata të cilët kishin trujet prej shumë shoket për nga mberit me lip kufomat e tëre filluin me lipat atësat kishin drujet prej, prej kufomave dhe e gjenë hamzën të qarë krej trupin hindi e kshtë e murë një thik dhe e kshtë e shpartalu trupin ja ka prej vesht, ka prej hundën nga i nati dhe nëse ja ka murë mëlqinën të haja mëlqin dhe kitë kjo nga mëlejt asa i kshishtu baba, agja, vlavi Piloti këshin hub jetën në, në bedër dhe kur e shëf, venga mberi, se sellem këtë sken mërzitët shumë mërzitët shumë dhe fillon me qajtë dhe dhe dhe të të të të shkotët vallaj se kemi patu qajtë venga mberi se të të më qështu shumë u ka mërzitë venga mberi arejë sëratë sëramë kërë ka pat trupin e agjës e ti hamzës kështu të coptumë dhe të të shkotështë në kita anët dhe i kërstën për nga mërë i sëllem thët le u methilen në bi thelathina min hum thët do të të shpartaloj 3 dhejt për këtë atërë Allahu Tebareke vëtë ala thët Allahu Gjellu Alesbit ajetën thët dhe nëse hakmireni në qatë numër shka jeni hakmar jo ma shumë jo njëmë e 3 dhejtë por së normal e jo ishte në gjenjë e papër mbajtur dhe një një skejnë shume e trishtushme që q, q, qifët kjo skejnë e madrësa pingamberi se sellem e largon halën e vetë motërën e hamzës të largonë largonë e thotë më stashofë përse Safia insiston dhe thotë jo ka me pa dhe shef laun e vetë thotë na këne me bo durim nëse kjo ka qenë për rritë allahu të bareke vë të ala adhe pingamberi se sellem filon dhe imblerë shokët e vetë dhe urdron që të çete varrosën aty ku janë dhe fillojnë edhe varrosën 2 doniherë në 2 e disa në 3 e disa prej sahabëve i morën disa shokë vet dhe i çojnë do i më çojnë në Medinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i, i, i, i urdhon që ti kthej thot kërrejt keni me varros këtu çasto çish kanë druje pas atë ato kanë polemizue se kanë ardhur disa transpedime se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jau gafali sahabët rë gjinazën për sa dihet që shahidëve nuk ju valat gjinazën por se ibn Qayme al-Juziyri Në, në Zedul Mead thot ma e vërteta e kësa inëgjari është e pinga mirë a.s. e ka falë Hamzës radjallahu anë gjenazën dhe kjo në evin aspektin juridik në jepë që këna leje në me mi a falë gjenazën apo edhe mës me mi a falë gjenazën edhe pse shumicet dërmuse e djetarëve thoinë që i dhe nuk ju falët gjenazën ta vetëm varrosëm asë nuk që finosëm, asë nuk pastrohen, asë nuk ju ipët ghusëll, po vetëm që finosën që të takojnë Allahun të barë e kjo e tala, ashtu si që e kanë përfundua jetën e tëre. Pas taj bë nga mire alejë i salatu e salam, fillon me u këthije në Medine, fillon me u këthije në Medine, normal, e, këtë luft, nuk kemi mundësi me qujtë humbje, po edhe nuk kemi mundësi me qujtë fitore. Allahu i gjelluala, dhe si i edukoj sahabët, i edukoj sahabët që kështu nuk shkojnë punën. Apo ti gjësh mund të më thon, po vetëm një grup bes ka dëgjuar, ketë rregull, 700 apo 600 diçka ka të rregull. Mjafton dikush më bëri shëndin vet, da mu mu, mu spartalu musliman. Andaj shiko, njëri tha, ganim me ganime dhe gati ketu bose vet, mu vrapë nga mali se selem, ndërsa lufta vetëm se ishte e fituar gati. A në djetarët pasaj këtu diskutun A mund të quaj fitore Apo humbje Than është humbje me një aspekt Dhe është fitore me një aspekt Fitore në aspektin E edukatave dhe disiplinave Që ka i, i zbriti Allah nësurën Eli Imran Dhe se i dukoj se nuk duhet me i rezistue Urdhave të pengamberi së zëllem Dhe nuk duhet me rebelu në urdha Edhe nëse ti do këtë se u kryp una Në dhe jeli sa të vejnë urdi për nga mërët e lehi salatu vë selam dhe gjithashtu të të në djetarët nuk ka mundësimu qujt fitore e kurejshve nga sa ta nuk e kështë në rritë qëllimi qëllishtë qëllimi mi shpartalue në medine mi opri shrendin medine dhe me egzekutu për nga mërët e selam ata nuk ka rritën këta andaj atyre nuk ju qujt fitore po edhe sahabeme nuk ju qujt fitore andaj Allahu Tevare Kjovë Teala e e boni si një loj balansi dhe një loj balaspeshimi të, të dy palve, por se nuk ju tha Allah u te barek e vëtala asë që humbet dhe asë që, që fitur. Dhe këtu ka shumësime, Ibn i bënkaj i melgjëzije në rëfimin e kësa njëjarje, në zedul me adë, thotë mbi këta janë mbi katër dhe të mësime. Disa prej të rënë aspektin juridik të dispozitave, dhe disa për e tërë jetë të urtësive dhe cilët ka mundësi me inëzirë nga këngjarëje dhe për nga mirë a.s. fillon dhe këthejet në Medine dhe me njëherë nëjësrit prap del talët kilometra lërë prap del me e për cilë e bu Sufjanin që ndoshtë amos ju ka kujtu mu mukthi pas, por çka do të ashtim për ligjratën e artme me lejnë zoti xhel xelaluhu dhe të gjitha muesimet të cilat ka muesim me ngjend nga kjo luftë, një luftë e cila është për plot muesime, 60 ajete të Kuranit flasin vetëm për këtë luftë. Natyrisht këtu shumë bre detajeleve na kanë ik, shumë bre imcilve na kanë ik, porse ajo krijesoria është në këtë luftë, sahabët e pejgamberit alay salatu selam treguan trimëri të, të mëlloja, treguan nga dishmëri të madhe për mbrojtën e fese, Zotë i Gjellë Gjellë, u tregun përbetim dhe mbajtje e fjallë që jadhan bë nga mirit alejni salatëve selam dhe u tregun në këtë luft se shumë për njerëzve nuk janë sidokën dhe për të rishë të Ibni Seluli i cili e tregoj se është për hipokritave dhe se nuk njerëzve i be sa peng Omer thallallahu selam per brenda ene nizraten ar e ardhur me lein e Zotit xhelal u te ndalme mosimet e ksa ngjarje me porositen e ksa ngjallje me me, me udzimen qe na jep dhe drita qe i ka kjo ngjarje e madhe e Allahu te bareke u teala se ne ka cituar ne surren Ali Imran elusme Allahu te bareke u teala qe Allahu xhelaluhu ya ukthan kranari muslimanve ya ukthan Allahu te bareke u teala ata qe kan gzuu muslimanat perjat historises E lusim Allahum të barëke vë të alë, që Allahu gjelë gjelalu hu në mundëson që Pjesët e mbeturat Ramazanit ti shfridzojmë në ibadet dhe adhurime Pjesët e kaluar Ramazanit, Allahu të barëke vë të alë, të regjistronë në regjistrin e veprave të pranuara, aty ku kemi gabue dhe kemi rëshit, Allahu t'na fal, kjo ja kemi çollu Allahu ta regjistron në veprat e mira. Elucim Allahun te barekehu te ala, që Allahu xhelel xalal t'na shton dashninë, dashurinë për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, dashton përkushtimin ndaj fyjes së Zotit xhelel xalalu, dashton dashninë në mes muslimanëve. Namusallahu te barekehu te ala te presim shumë ramazan, duke qenë mëshled dhe me iman, ai bën i halal për kohën. E qulu qouli hadha wa astaghfirullah alaihi فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ